Y paro ratza. Hori ba, da, ba, gaurkoan aurkeztu e, nahi dugu datarren larun batean bertxak zertzean egingo dugu manifestaldia, urtero ba, egiten duguna eta bueno, ba, ber, lortzen dugun larun batean jende, jende biltza mobilizazioa. Uh -huh. Eta jende gehien e, erakartzeko, urtetik urtera buru utxi behar duzue, e, zer da prestatu duzuena? Urtengoan bueno, tasen egin izonean e, bueno, manifestazioa da e, bueno, prestatu dugun mobilizazioa, urtero ba, egiten duguna, urtengoan Ba, bueno, e, gure gorputza emakumeen den gaineko baskatasunen gaian aldetik landu du nahi izan dugu ba, Momentu hontan estatu espainiolean dagoen lege proiektua dela eta bortuaren lege proiektua dela eta Eta bueno, bestalde ba, badakegunez bueno, plataforman no hogei bat eragile bagaude eta bueno, ba, eragileien artean emakume eta da feminista talde ba, De xente bagaude eta guztiok ere badauka gure egitara propioa, Baina hor ba, mila gauza gongo dira, gure aldetik bilgune feministan aldetik bar, nahiko gazteekin nahi bidez larun batean gaubean gero gaztetxean egongo da jai txiki bat larun bat zegun e, bertan ere gonekin erobero irratxaio antxetan egiten duguna bat zuzenean egingo dugu lakasitati baita ere eta uste dut igandean ere antzerkia edo egongo dela lakasitan eta bueno hori gure aldetik egongo dena, gainontzeko da de jaldiak ba, marmila dira eta hemen eragile bakoitzak berea karreko du eh aktualitateaz ere itxeekin berra dugu martxoak 8aren karietara, ba, Europa mailan zenbait datu plazaatu bituzte, eh genero indarkeriari buruz eta Espainiaren estatua zuzen ere, azken urte hauetako politika direla medio edo politika gabezia dela medio badirudi bai emendatu edo gora egin duela, nola baloratzen duzuela, ikusten duzu Ba, bueno, orain prentzarrekoan ikurriko dut testuan, azkenean e, lege murriztai hau e azkenean erailtze legiak edo definitze ditugu baita azkenean ba, bai murrizketen politika hau azkenean noski jeneran eragiten duz, e, berdintasun aldeko politikak ere murrizten dira eta, eta prekarietaten maksimo batera irizten gara eta azkenean ez dago nondik tiratu eta gainera horrekin batera ikusten dugu alderdi eskuindar edo kontxeru indarra eta eta poterea lortzen dik joala eta guzti honen aurrean behar antzun berra dago argita garbi eta bueno, ba, Ba, esan bezala bortoena beste adibide bat gehiago da, ba, oso, oso simbolikoa esango benuke, baina hortaz or, parte beste milan neurri mureztai bizitzen ari gara momentoa guetan, eta iniz, baina garrantzi handiagoa dauka kalean egoteak. E, tokian toki an toki kvari dagokionez Irunen, beno, ba, azken eguna hoetan asko hitz eginda kale izendegiaren aldaketarari buruz, ba, zenbait emako elkartek, udalak ere e, ordezkaritz berdinek valorazioak egin bituste. E, ez daite azkenean erabaki diren izen hoien hoiek zuen zerrenan zeuden ala ez, baina eh gogoratuko dugu Irungo Bilgune feministatik abiatu zen dutela, hain zuzen ere eskaera edo proposamena hau. Ba, prioritatea, bueno, gu ke prentza batzki ba genuen, jende naztean, Ba esan ez gure aldetik noski posten garela, ba beti aurrera pauso txikiak onuragarriak dira, ez? Baina gure kritika txikiarekin, egin, azkenen udalak beti bezala bere proiektu propioetzak aurkeztu ditu gauzak eta esan bezala hau haudela beste dituz pala urte dagoeneko, ba guk genuen artxiboa lan txiki baten ondorio da, ba or, bildu genituen zenbait izen proposamen, partidu politiko ezberdinei aurkeztu genezkienak momento hartan ba joji batean gelditu zirenak, gero ba, poliki poliki ba ikusi dugu ba dolores aliz jarri zen, eh e, etxe bizitza berrietan ere ba jarri zien guk proposatutako zenbait kale eta bueno, orainguan ere ba ezarri dira eta noski positivo dela emaitza, baina bueno, pizkat kritika edo ba, ba ateratzen da berdintasun komisiotik ateratako proposamen gisa, eta hori ez da horrela, ez? eta gustatuko litzai horrela izango da eta baina hori ez da horrela momentu gutan eta bueno baina ala ere bueno alderdi positiboa noski baduela beti onuragarria da baina asko dago egiteko oraindik oraindik kale izendegien proportzioa emakume me izan eta gizonen izanen artean ikaragarria da eta bueno ba valido da zalaurra ematen jarraitzeko ongia e, eh momentuz e, martxo 8ontako hitzorduarekin deialdierekin geratoko gara Beno e, ez dakit animatu itzazu, irundarrak, bidezotarrak, ba, bertan parte hartu. Ba, e, bueno, Iruan eta ondarribi, plataforma hori irun eta ondarribiko elkarteak esatzen dugu. E, ba, kasunetan irunen mobilizazioa ingo dugu, larun batean, narratxaldeko zazpitan, zabaltza plazatik abiatuta. Eta, bueno, hori, ba, e, osan bezala oso garrantzitsua dela, momentu haguetan kalera ateratzea, gainera era, horri bueno, ikuspenak ematu guraldi ona, beraz ez dagoa itzaki harik, eta, eta, eta animatu da dira mundu guztia larun batean. Bera egin manderola, eta nahi duten guztiarekin, ba, ba parte hartzera gure mobilizazioa. A mi esker. Zuei.